Așa cum am putut să observăm, pocăința urmează sau trebuie să urmeze după fiecare act, după fiecare stare, după fiecare cuvânt al nostru. Ea urmează păcatelor, ea urmează virtuților noastre, totdeauna ne depline. Ea tinde să devină un curent permanent în conștiința noastră, o prezență neînteruptă, conducând la mai multă iubire celelalte dispoziții și acte ale noastre se schimbă potrivit cu împrejurările. Căința e cu toate. E firul care le leagă pe toate. Nu numai conștiința simplă că eu sunt purtătorul și autorul tuturor dispozițiilor și faptelor mele trecute. Nu numai amintirea ce o am despre ele le leagă la un loc ci și căința sau amintirea colorată cu nemulțumirea pentru felul cum le-am săvârșit? Niciun om nu este indiferent față de trecutul său, sau nu are numai o cunoștință teoretică. Aceasta ar răpi și clipei prezente seva existențială. Omul își îmbrățișează cu un interes palpitant trecutul. Dar această atitudine plină de pasiune față de trecut este una sau plină de orgoliu sau de satisfacție, și în acest caz omul vrea ca nu numai el să fie mulțumit pentru ceea ce a realizat, ci să stoarcă și recunoașterea altora sau una de căință de nemulțumire. Dar. Această căință care se ține ca umbra de noi nu trebuie confundată cu o nemulțumire descurajantă, care să ne paralizeze toate elanurile. Ea nu trebuie să fie o îndoială în posibilitățile noastre mai mari, ci o constatare a insuficienței realizărilor de până acum. Dacă e descurajare, este ea însăși un păcat, este unul dintre cele mai grele păcate. Nu din sentimentul că nimic nu se poate face cu adevărat bun rostește conștiința noastră plină de căință, necontenit, o judecată critică asupra faptelor trecute, ci din sentimentul adânc că se poate lucra și mai bine, din experiența unor puteri tainice cu mult mai mari ale propriei firi ce pot fi mereu întărite de cele dumnezeiești. Căința exprimă gândul, poate fi mai bine. Descurajarea, din potrivă, spune, asta e tot ce pot face, mai bine nu pot. Propriu zis, descurajarea e opusă căinței, pentru că acolo unde nu se putea aștepta ceva mai bun, nu are loc regretul, acolo e un sentiment fatalist, o resemnare sceptică. Căința e purtată de o credință în mai bine. Sunt două caracteristici care fac din căință un for oarecum mai presus de om în lăuntul omului, ridicându-l mereu mai sus de nivelurile morale și spirituale pe care le atinge. Ori cât ne-am ridicat de sus din punct de vedere moral, ea se urcă și mai sus. Căința este trezită și susținută de intuiția prezenței unei autorități mai presus de noi față de care noi ne simțim responsabili. Este acul cu care împunge Dumnezeu inima noastră nencetat, este mâna lui care ne trage mereu în sus. Dar, cum am spus, căința nu e numai judecată asupra celor trecute ale mele, ci și o încredere în posibilități mai mari din puterile mele, întărite mereu de puterea lui Dumnezeu. Ea e socotită de aceea de Isaac Sirul ca cea mai înaltă dintre virtuți. În această calitate, din urmă, ea ni se vădește de asemenea stând într-o legătură cu izvoare de putere de dincolo de om. Șiința căinței, ca și asmerenii de care e nedespărțită, cuprinde în sine. O împreunare de poziții contradictorii, care nu se anulează reciproc, ci dau o realitate foarte complexă. Pe de o parte, ea e o necontenită nemulțumire cu orice stare în care ne aflăm. Pe de altă parte, este o încredere statornică și neclintită în posibilitățile uriașe. Sunt cel mai mare păcătos, spune totdeauna omul căinței. Sunt un nevrednic. Cu toate acestea, el nu-și pierde nicio o clipă nădejdea. Nu-l cuprinde nici de cum gândul că va fi pierdut. El nu se lasă scufundat în descurajare și în lâncezeala morții sufletești. Se dă ca explicație acestei persistențe în tăria faptul că omul care se căește, are încredere în Dumnezeu ca într-un factor deosebit de el, dar încrederea e ea însăși o putere lăuntrică. Așadar, pe de o parte se face aici experiența unei neputințe proprii, iar pe de alta a unei mari puteri. Evident că e vorba de o putere care nu e din resursele eului izolat, ci dintr-o comunicare cu resursele vaste și adânci ale rezervorului de putere spirituală universală a lui Dumnezeu. Căința e o relație cu Dumnezeu, atât prin caracterul ei de judecătoare absolută, cât și prin bărbăția nedescurajată cu care îndeamnă pe om spre mai bine. Căința este cea mai înaltă dintre virtuți nu pentru că ea este însăși o virtute înfăptuitoare în rând cu celelalte, ci pentru că, rămânând mereu nemulțumită cu ceea ce realizează aparte, ea este un motor al tuturor virtuților. Dacă n-ar fi căința, n-ar fi tendința de depășire în om. Căința e o ardere necontenită în lăuntul omului care întreține tensiunea după mai bine, dorința după mai bine.